Дві відставки Перед тим, як спустити завісу над цією строкатою комедією, нам залишається виконати ще три обов'язки. Два з них були обіцяні. Третій має не меншу силу. На самому початку програми цього тропічного водивіллю було дане слово пояснити, чому Куций Одей з Колумбійського розшукного агентства втратив свою посаду. А також було обіцяно, що загадковий Сміт ще раз вийде на сцену і розповість нам, за якою таємницею він уганяв на берегах Анчурії тієї ночі, коли під час свого Самотнього чатування накидав стільки сигарних недокурків навколо кокосової пальми. Ці розгадки були обіцяні. Але залишається виконати ще одне, найбільше завдання. Зняти гадане обвинувачення, обґрунтоване цілою низкою наведених вище і правдиво викладених. Фактів. і один голос промовляючи виконує ці три завдання в нью-йорку на одному з молів північної річки сиділо два суб'єкти проплав що прибув з тропіків почав вивантажувати на пристань банани та апельсини іноді з перестиглої в'язки падав додолу банан, а то й два. І тоді один із суб'єктів плентався до нього, швидко підбрав і повертався назад поділитися з товаришем. Один з тих людей був у стані крайнього занепаду. Дощ, вітер та сонце, як видно, добре попрацювали над його одягом. На виду в нього ясно позначився руїнницький вплив алкоголю. І все ж таки на яскраво-червоному носі блищало бездоганне золоте пенсне. Другий ще не встиг так низько спуститись по згористій дорозі нездатних. Правда, цвіт його життя – вже зів'яв. Пішов у насіння. Насіння, яке не прийметься, мабуть, ні на якому ґрунті. Але там, де він блукав, ще залишались перехресні стежки, які могли б знову вивести його на дорогу корисної праці без допомоги зледащілих чудес. Він був невисокий на зріст, але кремезний. З косими тьмяними, як у ската очима, з вусами, як у бармена. Ми пізнаємо ці очі й ці вуси. Ми бачимо, що Сміт, власник розкішної яхти та яскравого костюма, той самий Сміт що приїздив до Кораліо з якоюсь таємничою місією, і так почаклунський пропав, знову з'явився перед нами, хоч уже й без аксесуарів своєї колишньої величі. Засунувши в рота третій банан, чоловік у золотому пенсне, раптом виплюнув його згидливою гримасою. «Чорт би побрав усі фрукти!» Сказав він з неважливим тоном Патриція. «Два роки я прожив у тих краях, де росте оця погань. Її смак назавжди залишається в роті. Краще вже апельсини. Постарайтесь, одей, роздобути для мене парочку, коли трапиться дірявий ящик». Так ви жили там, де мавпи? запитав другий, у якого трохи розв'язався язик від сонячного тепла та лагідно соковитих фруктів? Довелося й мені там побувати. Але недовго кілька годин. Я тоді працював у колумбійському розшукному агентстві. О, мавпи підвели мене. Якби не вони, я б досі служив у тому агентстві. Я розкажу вам, як це сталося. Якось принесли до контори записку від шефа такого змісту. Негайно прийшліть одея. Дуже важлива справа. Я тоді був найперший детектив у всьому агентстві. Мені... Завжди доручали серйозні справи. Я мав з'явитись до шефа в районі Уолл-стріту. Прибувши на місце, я знайшов шефа у якійсь приватній конторі. З ним було багато директорів зовсім розгублених. Мене ознайомили зі справою. Президент страхової компанії «Республіка» Зник невідомо куди, захопивши 100 тисяч доларів готівкою. Директори дуже хотіли, щоб він повернувся, але ще дужче хотіли повернути гроші. Вони сказали, що гроші їм украй потрібні. Вони дізналися, що того ж дня вранці, старий, з усією своєю родиною, яка складалася з дочки та великого саквояжа, сів на фруктовий пароплав і вирушив до Південної Америки. У одного з директорів була на поготові яхта, і він віддав її мені в повне моє розпорядження. За чотири години я вже мчав щодуху навздогін за тією фруктовою посудиною. Я добре знав, куди прямував старий Уорфілд. Його звали Джей Черчил Уорфілд. В ті часи у нас були угоди про видачу злочинців з усіма країнами світу, крім Бельгії та цієї бананової республіки Анчурії. В Нью-Йорку не знайшлося жодної фотографії старого Уорфілда. Хитрун заздалегідь подбав про це. Але в мене був докладний опис його зовнішності. До того ж, він мав при собі даму. А з дамою ніхто не заховається. Вона була необияка пташка. Не з тих, чиї портрети – Друкують у недільних газетах. Справжня дама. З тих, що відкривають виставки хризантем і хрестять броненосці. Уявіть собі, сер, нам так і не пощастило нас догнати в морі оту фруктову посудину. Океан великий, і ми, мабуть, десь розминулись. Але... Ми все ж таки тримали курс на анчурію, бо саме туди прямував фруктовоз. До того мавпячого берега ми прибули якось надвечір годині о четвертій. Поганеньке суденце саме приймало там на борт вантаж бананів. Мавпи підвозили їх до нього на великих шлюбках. Може, то був пароплав, на якому прибув старий Уорфілд. А може і не той? Невідомо. Я зійшов на берег, щоб роздивитись. Краєвиди там дуже гарні. Таких не побачиш і в нью-йоркських театрах. Бачу. Стоїть серед мавп на березі американець. Великий такий. Спокійний чолов'яга. Він показав мені, де живе консул. Консул — зовсім молодий і дуже симпатичний. Він сказав, що фруктовий пароплав зветься Карлсифін, і що, звичайно, ходить до Нового Орлеана. Але цього разу прибув з Нью-Йорка. Тоді я вирішив, що на ньому й сидять мої втікачі Хоч усі запевняли, що на Карлсифіні жодного пасажира. Я подумав собі, що вони хочуть висадитись, коли стемніє, що їх лякає моя яхта. Отже, мені залишалось одне – ждати, поки вони зійдуть на берег, а тоді відразу злапати їх. Заарештувати старого Уорфілда я не міг. Бо для цього потрібен дозвіл місцевої влади. Моя гра була перехопити вкрадені гроші. Вони, звичайно, не опираються, якщо ви заскочите їх зненацька. Коли вони виморені, розбиті, знервовані. Коли стемніло, я присів на часинку під кокосовою пальмою на березі, а потім... Підвівся і пішов на розвідку в місто. Аж там немає на що й глянути. Жити в Нью-Йорку і бути чесною людиною у сто разів краще, ніж опинитися серед отих мавп із мільйоном у кишені. погані глиняні халупи. Трава на вулицях мало не до колін. Жінки з голими шиями та руками ходять сюди туди курячі сигари, жаби сидять на деревах і торохтять, мов віз із пожежною кишкою. Величезні гори, з яких сиплеться каміння в задвірки, океан, що змиває фарбу з будинків. Ні, сер, краще жити в Божій країні та харчуватись у їдальні для бідних. Я пішов по головній вулиці, що тяглась понад берегом, а потім завернув у якийсь провулок, де хати були з жердин та соломи. Мені заманулось подивитися, що роблять мавпи у себе дома, коли вони не лазять по кокосових деревах. І в першій же халупі, куди я заглянув, я побачив моїх утікачів. Мабуть, висадились на берег, коли я прогулювався по місту. Чоловік років п'ятидесяти чисто виголений, навислі брови в чорному плащі. І виглядає так, ніби от-от запитає, ану, хлопчику з недільної школи, «Чи можеш відповісти на таке запитання?» Він, мов би, прикипів до саквояжа. Важкого, як десяток цеглин із чистого золота. Поблизу сиділа на таборецці шикарна дівчина. Ну, справжній тобі персик. Вбрана так, наче тільки що з п'ятої авеню. Старенька чорна жінка Саме ставила на стіл каву та боби. На гвістку висів ліхтар. Ото й усе освітлення. Я ввійшов і став на дверях. І вони глянули на мене. І я сказав. «Містере Уорфілд, ви заарештовані. Сподіваюся, заради леді ви будете поводитись розумно». — Ви знаєте, чого мені треба від вас. — Хто ви? — запитав старий. — Одей, — відповідаю, — з Колумбійського розшукного агентства. — А тепер дозвольте, сер дати вам добру пораду. Повертайтесь назад і проковтніть пілюлю як мужчина. Віддайте їм гроші і, може, вам подарують провину. Їйте сміливо. Я замовлю слівце за вас. Даю вам 5 хвилин на обміркування. Я виняв годинник і став ждати. Тут устряла молода леді. Високого лету пташка. З того, як сиділа на ній сукня, і взагалі з усього поводження було видно, що п'ята авеню створена для неї. «Увійдіть же!» – мовить вона. «Не стійте на дверях, а то ваш костюм розтривожить усю вулицю. Ну, чого вам треба?» «Минуло три хвилини», – сказав я. «Ви дізнаєтесь про все, поки минуть і останні дві. Ви визнаєте, що ви президент республіки». Визнаю, каже він. Добре, кажу я. Отже, зрозумійте мене. Треба приставити до Нью-Йорка Джей Черчіла Уорфілда, президента страхової компанії Республіка. А також гроші, належні згадані компанії. Замкнені тепер в отому саквояжі. В незаконному володінні згаданого Джей Черчла Уорфілда. О, каже молода леді, начебто думаючи, Ви хочете нас одвести назад до Нью-Йорка? Мені потрібен містер Уорфілд. Вас ніхто ні в чому не звинувачує, міс. Але вам, звичайно, дозволяється повернутися туди разом з вашим батьком. Раптом дівчина тихенько скрикнула і схопила старого за шию. «О, батьку, батьку!» Вигукує вона таким собі контральтовим голосочком. «Невже цьому правда? Невже ти взяв? Чужі гроші? Скажи мені, батьку!» Вас би пройняв дрож, якби ви почули тремоло в її голосі. Старий, спочатку, видимо очманів, коли вона вчепилася за нього. Але дівчина не відступалась і щось довгенько шепотіла йому на вухо, ляскала його по плечі, аж поки він нарешті заспокоївся, тільки спітнів трохи. Вона одвела його набік. Вони побалакали з хвилину, а потім він надів золоті окуляри, підійшов до мене й віддав саквояж. — Містер, детектив, — каже він якоюсь ламаною мовою, — я вирішаю повертатись з вами. Я вже зрозумів, що краще вмерти, як жити на цей пустельний і неприємний берег. Я повернусь і віддамся на ласку компанії Республіка. У вас є який-небудь суд? Суд? Кажу я. Я не маю ніякого відношення до... Судно. Поправляє його молода леді. А ви не смійтесь. Мій батько походженням німець і не дуже добре володіє англійською мовою. «На чому ви приїхали?» Дівчина була вкрай засмучена. Вона притулила хустку до лиця й щохвилини приказувала. «О, батьку, батьку!» Потім підійшла до мене й поклала свої лілейно-білі руки на мій костюм, який спершу так неприємно вразив її. Мені запахтіли, «Мільйони фіалок. Першокласна, леді!» Я сказав, що прибув на приватній яхті. «Містер Одей!» – каже вона. «О, заберіть нас якомога швидше з цього жахливого краю!» «Ви заберете нас?» «Ви не відмовите?» «Скажіть, що не відмовите!» «Спробую!» – відповідаю я. Намагаючись не показати, що й сам до смерті, хочу відпровадити їх на солону воду, поки вони не передумали. Вони погоджувались на все, й просили, тільки ні в якому разі, не вести їх до шлюбки через місто. Казали, що бояться розголосу, і що їм не хотілося б тепер, коли вони повертаються до Нью-Йорка, Попасти на сторінки газет присягалися, що не підуть зі мною, поки я не пообіцяю проставити їх на яхту без свідків, і я погодився, аби не розгнівити їх. Матроси, які привезли мене з яхти, грали в більярд у барі недалеко від берега. Ждучи моїх розпоряджень. Я сказав що накажу одвести шлюбку на півмилі в бік та там зачекати нас. Але як передати їм розпорядження? Не міг же я звірити саквояж на арештованого. З собою, брати, я його не зважувався. Боявся, щоб де-небудь не перестріли мавпи. Молода леді каже, що кольорова жінка Могла б віднести їм записку. Я присів до столу і написав кілька слів. І віддав жінці, пояснивши, куди треба віднести записку. А вона трусить головою та скалить зуби, як павіан. Тоді містер Уорфілд почав сипати їй слова на якомусь закордонному жаргоні. А вона киває головою та повторює: Сій, сеньор, разів 50, коли не більше. І потім біжить геть із запискою. Стара Августа розуміє тільки по-німецьки, каже міс Уорфілд і посміхається до мене. Ми зупинились у неї, щоб розпитати, де можна знайти квартиру, й вона. Умовила нас випити кави. Вона каже, що виховувалась в одній німецькій сім'ї в Сан-Домінго. Дуже можливо, – відказав я. Але ви можете обшукати мене, і не знайдете жодного німецького слова, крім «ніксферштей» та «нохєінст». Ризикну зауважити про те, що «сі Більше скидається на французьку мову. І от ми втрьох накинули круга аж поза передмістям, щоб не попастись кому-небудь на очі. Ми плутались у лянах, у папороті, в бананових кущах і взагалі в тропічних краєвидах. Околиці того мавпячого міста такі самі дикі, як центральний парк у Нью-Йорку. Ми вийшли до берега за добрих півмилі від міста. На березі під кокосовою пальмою спав один смаглявець, а біля нього лежала рушниця завдовжки десять футів. Містер Уорфілд бере рушницю й закидає в море. Берег охороняється. Каже він, бунти та змови. Достигають як фрукти. Він показав на сонного, а той навіть не поворухнувся. Отак вони виконують свої обов'язки, каже він. Діти. Я помітив, що наближається наш човен. Черкнув сірником і запалив шматок газети. Показати матросам, де ми. За півгодини ми були на яхті. Першим ділом містер Уорфілд, його дочка та я занесли саквояж у каюту власника яхти. Відкрили його і переписали все, що в ньому було. А там було 105 тисяч доларів купюрами Сполучених Штатів. Крім того, купа діамантів та соцізодві Гаванських сигар. Я повернув сигари старому, а нарешту видав розписку від імені страхової компанії. Потім замкнув усе те добро у своїй каюті. Ніколи я не подорожував з такою приємністю. Коли ми вийшли в море, молода леді стала надзвичайно весела. Першого ж дня, коли ми сіли обідати, і Стюарт налив їй у бокал шампанського, та директорська яхта була справжня плавуча Уолдорф Асторія. Вона підморгує мені і каже. «Навіщо нам зайвий клопіт, містере-агент? Дай Боже вам з'їсти ту курку!» що гребтиметься на вашій могилі. На яхті було піаніно, і вона присіла до нього, і заспівала так, що можна віддати дві детективні справи, аби тільки послухати її ще й ще. Вона знала наскрізь не менше як дев'ять опер. То був самий бонтон і шик. Вона була не з тих, що про них пишуть у газетах, та інші. Ні, вона належала до особливого списку. Старий, дивна річ, теж підбадьорився в дорозі. Якось він частував мене сигарами, та й каже, так жваво, з-за цілої хмари диму. «Містере Одей, я чомусь думаю» що в мене з компанією «Республіка» великих неприємностей не буде. Пильнуйте саквояжа, містере Одей, бо його доведеться повернути власникові, коли ми приїдемо на місце. Висадившись у Нью-Йорку, я подзвонив шефові, щоб він зустрів нас у конторі директора. Взяли кеб, поїхали. Саквояж був у мене. Ми війшли, і я зрадів, коли побачив, що шеф скликав тих самих червонопиких товстосумів у білих жилетах. Я ставлю саквояж на стіл і кажу. Гроші тут. А де заарештований? Питає шеф. Я вказав на містера Уорфілда. Той виступив наперед і каже, «Дозвольте, сер поговорити з вами на самоті». Вони виходять з начальником до сусідньої кімнати і залишаються там 10 хвилин. Коли вони виходять назад, обличчя в начальника чорне, як тонна вугілля. «Чи був у цього джентльмена?» Звертається він до мене. «Оцей саквояж, коли ви вперше зустрілись?» «Був?» «Отказую». Шеф бере саквояж і з поклоном віддає заарештованому і каже директорам. «Чи знає хто з вас оцього джентльмена?» Усі червонопики захитали головами. «Тоді дозвольте представити вам, – провадить шеф, – сеньора Мірафлореса, президента республіки Анчурія. Сеньор великодушно погоджується простити нам цю кричущу помилку, коли ми…» Захистимо його від неприємних публічних коментарів. Він робить нам велику ласку, бо за вчинену образу він може вимагати задоволення згідно з міжнародним правом. Думаю, ми можемо з вдячністю пообіцяти йому зберегти цю справу в таємниці. Усі навколо дружно закивали. — Одей! — каже мені шеф. — Як приватний детектив, ви повністю провалились. На війні, де практикується викрадення державних діячів, вам би ціни не склали. Зайдіть до контори об 1-й. Я зрозумів, що це означає. Виходить? «Це президент над отими мавпами?» – кажу я. «Чому ж він не признався мені?» Отака От досада.